Ted. Ja. Det är ju så oroligt i världen nu för tiden. Ja. Så att nu tänder vi ett ljus här för freden. Sådär, men nu får ni andra göra resten. Hej och välkomna till Radio Pleppo, programmet där improvisationen flödar fritt och som inte är manusbaserade. Manusbaserat. Ja, men det står manusbaserande. Ja, men det är fel. Det är Ted och Kai här en hel timme framöver och idag så är vi på väg till ett nöjesfält. Ja, vi är i Österbotten och ska på Tivoli. Och vi står nu i kön här vid entrén och det är ganska mycket människor för det är jättebra väder. Ted, det ska bli kul. Titta på Bergen och Hej, nu är det vår tur. Ja. <här> Hej, en biljett till mig och en till min bästa kompis Kai. Är ni homo? Ursäkta Fjocka ni varandra Nej vadå Nej och no, ni ser bara ut så då. Vi är nog bak haverin Och så skulle vi vilja ha varsitt sånt där armband Så vi får åka hela dagen hur mycket vi vill Yes, ni är homo Men vad är det här Vi är inte Titta här Här är en bild på min flickvän Och Kai jag, Kai jag visa det där kortet på din Iron Maiden skivsamling Jo Ja så där. Ja vi är straight Ja, ja, men vad bevisar det då? Men vad är det här? Även om vi skulle vara hemma, så, vad skulle det ändra på? No, i så fall måste ni ställa er tillsammans med kvinnopresterna i den där andra kön som leder ut från norra Österbottens Tivoli och inte in. Men vad är det för system? Hur mycket väg är du? då? No, om man är för fet så belastar det attraktionerna och blir dyrare. Jaha? Plus 34 euro i övervikt. Inget stammkurskort. Är ni pappa till den där andra annars? Alltså till Kai. Nej, han är nog bara min kompis. Du tänkte säga pojkvän! Nej! Du kan inte lura mig så du bara Ja Jag har ingen barnrabatt. Sammanlagt 114 euro. Men vad är det här? 124 euro. Hej, sluta! 134 euro. Hoho. Jag får ta andra kunder här emellan. Stick till sidan nu. Nästa! Nästa! Hej, jag vill ha en biljett till mig och en biljett till min underbara faderlöse son Jupiter. Jupiter! Mm. <skratt> Jättebra, hur gammal är pojken? 20. år visst. <skratt> Vi säger sex år, så får han komma in gratis Och du är dessutom dagens tusende kund Så du får gratis ett superarmband som gör att du åker gratis Och sen betalar vi bensinen hem och ert stogolån Här, varsågod, ha en trevlig heterosexuell dag Tack, tack, kom Jupiter, nu ska vi åka karusell <skratt> Men vad var det där nu, det är ju vi som är den tusende kunden Och du lät ju dem där gå före och ska inte den där feta pojken betala någon överviktstillägg? Han, han såg ju ut som ett rekordförsök på BMI. Ska ni ha era armband eller kina hela dagen? No, här, ta här på visa. Ta hur mycket du ska ha. Och två armband. Vad är det gjort? 164 euro alltså. Plus visa tillägg, 1950. Jo, jo. Hej, varför fick vi regnbågsfärgade armband och inte de där svarta som alla andra har? För att ni är misstänkta. Nästa! och nu följer en drastisk lösning på ett relativt enkelt problem <skratt> <skratt> Edvard, Molly har inte städat sitt rum och vi som får främmande ikväll äh, Vilken slarvig slampa det har blivit av vår dotter Men vad ska vi göra? Nå, jag tar med högtryckstvätten Molly, <skratt> Molly öppna Vad är det far? <skratt> fast nu är ju hela rummet blött och vi som får främman snart ikväll Ja, no, då byter jag munstuck bara <skratt> <skratt> acetylen <skratt> Nå, no, nu blir nog främmand nöjd här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag är vi på nöjesfält Kai, är du beredd nu no, jo, vi ska köra med krockbilar Det kanske är det roligaste som finns närmare på Tivoli Kai, titta! Hej, det går ju fort! Hej, nu har du väl säkerhetsfältet på? Nå no, klart! <laughs> <laughs> Kaj, det är nog nästan roligare När man inte krockar med varandra Att man bara kör Jo, att man bara kruisar runt här på banan Det är bäst det Nå Jupiter, kör försiktigt Hej, titta, det är den där kvinnan och det där barnet Som gick före oss i kön när vi skulle in hit Kan den där pojken hit och köra? Och... Ja, vad duktig du är ju. Kaj, vi håller oss här i andra ända Så får han köra där borta jo. <laughs> <här> Kolla, jag fick parkerat Hej, kik lite <här> Hej, Ted, den där pojken är på väg hit och... Va? Du rakt mot mig Han med mig hey, Vad gör du? Bra, kör Nej, hey, ja! jag ska Nej, hey, vad gör du? Jag är just på att sätta rekord i flest varv runt på utan att röra i kampen Sluta nu hey, tjuer, nu, vi vill bara köra men för bort till din egen sida av planen. Vi var här först. Ska du ha det på det här viset då? Ted, om du får från andra sidan så krockar vi honom båda två. Men okay. <hör> jag <här> <hör> <hör> <hör> <hör> är här, håll i! Det såg där Ted vi krockar honom igen, ta farten. Okay. Keddy, stoppar, håller ni ihåg? Vi var sist där! Och Jupiter, hur gick det alltså, nu? Alltså, ni borde kämmas Två vuxna karar det är han som börjar Nu måste vi ju få krocka tillbaka ja. Så sa Jupiter, kom därifrån Och strunta i de där jävla nazisterna Så ska mamma köpa dig precis Vad du vill ha Jag vill ha en Nu du ska vitsi få en supersåker Kom Jupiter så går vi Och ni borde kämmas Vilken idiot Hey, nu fortsätter vi köra bara jo. Tappa en mer pengar Jaha no, Det var slut nu då Alltså den där Jupiter pilla allting Men Kaj, vi är vuxna karrar Och vi kan inte låta en fet sexåring förstöra vår dag Nå no, ja Nu får vi till pompa borgen Well this is a song we all know by heart <laughs>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 Sackmadeck, det måste ju ha varit Saddam som uppfann trapporna. Okej. Okay. Sackmadeck. Fröjta. Frö på jorden. Vad menar du? Men jag är som typ utanför vår lägenhet. Som typ hemma om noll sekunder. Ska jag vänta? Okej. Okay. Men som Sackmadeck, vad håller du på med då? Okej. Okay. Men PS, det blev 23 euro i pant för flaskorna. Frö på jorden. Ja, ja, jag väntar en stund. Fakmadäck. Okej. Okay. Fakmadäck var föslar Freda med? Okej, okay, fast nu har jag inte väntat mer Freda! Fred på jorden! Freda, vad är det som har hänt? Fakmadäck, det ser ju ut som fegaras bröllop. Fakmadäck, Freda. Jag har som världens glädje besked. Hej, Fred pojode, Freda. Du kanske måste sätta dig ner. Här på jorden har du och Saul förlovat er som typ ännu bättre. Ska ni gissa er som typ ännu bättre än det? Ska SBA höjas tydligt stödet? Sakma, det Som typ bara som höll på och skrev informell till Gullisarna Och så typ hade jag som fempioden ett meddelande Och som typ, det var så Som typ bara som skrev att Frida, du vet som inte vad som har hänt Och som typ njurar i halvropen Och som typ, studiestödet ska höjas med 500% procent bara 500 är ju typ oändligt med procent Om man tänker som jag tänker just nu Okej, okay. jag har ja. Hej, är det studentbestiftelsen? Jag vill diskutera angående lägenheten vi hyrar av er. Freda, du måste vara mer bestämd. Sakmazeck, vi vill flytta från den här helveteslägenheten. Bra, Fredda. Säg att det stinker i tamburen. Någon som typ det luktar som ask i tamburen. Mm. Och som typ, vi har så mycket pengar att vi som typ som vägrar bo här och mer. Vi vill ha något nytt, Freda. säger det där spanska uttrycket som vi lärde oss. Okej, okay. sagma diktanten. Vi vill ha fem rum och kök med havsutsikt i studentbyn. Och ja, jag säger som de gör i Spanien. Kosta vad det kostar vill. Åh, det kan man inte skoja i Fast Freda, vara försiktig med den där doftljusväskan. Fredag, nu när vi har så det mycket pengar så kan vi som föra att det inte varje dag. Höp på jorden, fast på söndagar har de just stängt. Sackmadäck, Sackmadäck. Nå, annuellt, hur som helst, Fredag, så behöver vi aldrig mer äta makaroner. på jorden, nu när vi aldrig behöver äta dem så blir jag snål på makaroner. Fast vi kan ju äta dem som nostalgi. Fredag, Sackmadäck, vad är nostalgi? Nå, no, det är som typ när ögonen tåras för att långkarobak kostar fem mark då vi var i högstadiet. Mm. Frö på jorden. Mm. Okej, okay. fast nu ringer det sugi. Mm. Sakma däck, men som typ. Men som typ, sakma deck Sakma däck! Sakma, dekka. sakma, dekka. sakma Freda, säg nu en gång till vad det var som Sovy sa till dig, för jag som bara klarar inte av att bearbeta det nu. Okej, okay, Freda, som typ, Sovy sa att hon hade hört fel att studdestuddet inte höjs med 500%, utan med 15%. Fast 15 procent är ju som typ dubbelt mindre än 500 procent. Som typ. Det blev som bara som typ 40 euro mer i månaden. Som typ. Var har finansministern tänkt att man ska få stövletter och skoar för 40 euro? Som typ. Fast jag vet vann han kan få 40 euro ur baken min. Freda, det står att de ska höja alkoholskatten. Men som fuck my face, Freda, Först höjer de med som typ som piccolite och sen höjer de alkoholskatten. Fuck, det, det blir ju plus minus noll då. som typ. Freda, det finns ett ord för sådan här politik. Mm. Nazism. Okej, okay, Freyda, hur ska vi inled. inleda? Mm. Freypioden skrev så här. Bästa Jyrki Katainen, finansminister. Fuck, vad håller du på med? Fröjpioden, jättebra inledning, Frida. Som typ tack ska du ha. Okej, okay. och sen så det. Är. Studiestödet höjdes nu med 15 procent. Tror du att detta räcker till frågetecken? Frida, stavas frågetecken med A eller med O? Sagt man det med c Okej. Okay. Kanske finansministern köper sina kläder hos oss? Och därför tror att 40 euro räcker till månatlig förplägelse. Sakmadeck Frida, du kan som troll med ordet. på jorden, ta. ska du ha. Anyway. Jörke, vi som många köper våra kläder inte begagna. Som typ ny, som typ. Och därför är det uppenbart att höjningen är helvetes lite. Så fuck your face, fuck din åsikt, Sakmadeck. Och höj numera annars, punkt, punkt, punkt, punkt. Sakmadec, så han talas på allvar Som typ hälsningar fredag och fredag", Sakmadek, Freda och Freda, Gulis tutorer hos Abus Akademi Sakmadec, Freda, Om inte det här påverkar politiken Så är Finland ingen monarki Radio ja, radio ja, radio Det här är radioflettu med Ted och Kai, live från ett nöjesfält, och vi har skitkul. Vi har snurrat oss och varit i spökhuse, och lustiga huse, och spegelhuse, och mörka rummet, inga namn, inga frågorhuse. Och jag har precis varit och köpt sokevadd och en ballong. Och det är helt... Destiny, du har en fått alla möjliga saker. Vi ska gå hem. Pappa, pappa du lyssnar inte. Pappa jag vill ha sakar. Destiny. Får jag inte sakar? Så säger jag till mamma att du har pettat henne. Då vad ska du ha för saker, saker? Jo, ja, det är mycket folk här som ni hör. Mycket ungdomar. Jag och Ted har ha faktiskt haft lite problem med en liten kille. Eller han är ganska chock för att vara sex år. Han heter Jupiter, men... Var är Ted riktigt? Helvetet. Ted! Nej! Nej! men det går inte! Ugh! Ted, vad är det med dig för slut? Kaj, får jag låna två euro? Jo, ja, men vad ska Tack! Du dead det säger nu. No, men det är den här gripkrokmaskinen. Man ska sätta i pengar och så ska man styra en sån här robotarm och så får man som plocka upp alla de här häftiga sakerna som finns där inne och så om man lyckas fånga en sak så får man saker. Jo. No, jag vill ha den där popon där Men det är som en bluff För att det går inte Man får inte det som man vill ha Och jag har satt snart 300 euro i den här Och den där robotarmen är som värdelös Och den bara som famlar i I tomma luften Och har ingen Kraft alls Bättre, bättre. men men ja Titta nu Det här är omöjligt You fucking asshole machine. Ted strunta i den där popon nu Kai, det handlar inte Om en popon och mer Det här är mellan mig Och den här asshole-maskinen För jag har redan satt i så mycket pengar Kai Ja men Ted Kom igen Kaninen Jag vill ha popon Ja visst Jupiter gullet Vänta så ska mamma tala med vaktmästaren det är, ju, det är ju det där barnet som har liksom förföljt oss hela dagen Och som har varit elak ja, ja. Titta nu, visa han tungan Åh, ja, jag ska ta dig lugn och strunta i honom jo, nu bara Min son skulle jättegärna vilja ha den där popon där I den där gripklo-maskinen Att om jag ger dig fem euro Ska du då kunna öppna maskinen och ta den Och ge den till Jupiter Självklart, vilken fin pojke Hej, he, hej, stopp hej, Det där är min, min popo Tedda, jag ska ha, ge hit Ja, det, den är min Men lugnt... Lugna ner är Mamma, det är de där elaka fattorna! ge hit! Kai! Den där Hitler feta bett att spruta vatten på mig! <här> Jättebra, nu blir de alldeles våta. Mamma behöver nu Martini och Jupiter behöver Big Mac. <här> <här>? Kai, jag hata barn Nu jag hata Jupiter! Ted, jag går, men vet du, vi, vi kan ge tillbaka. Vi, jag, jag har en plan. Och nu följer en drastisk lösning på ett relativt enkelt problem. Snart är det dags nu. Hur ser jag ut, Niklas? No, som shit. Tack ska du ha. Har du ringarna? Jo, jo, jo. Jag är glad att du är nog min man för det känns nog lugnare att ha dig här. nej no, inte det. No, inte det. No, men det är så många saker man ska hålla reda på nu. Manchettknappar och jakett och bröllopstraditioner. Och... Apropå, det, det heter ju att du inte får se bruden innan hon kommer in i kyrkan och... Hej, hon är på väg in hit nu Fort, Frippe, klös ut dina ögon Hallå, hallå men älskling, vad gör du, du blöde? Vad har hänt med dina ögon? Men jag kan ju inte se dig för vigsel men jag vill inte gifta mig med någon cyklop Skulle du inte bara ha vända dig åt sidan? Åh, oh, mm. nämen god morgon Kevin mm. <här> Vet du vad det är för dag idag, vännen? Mm. <här> det är idag vi ska öppna din spargris mm. <här> Tänk vad roligt då när du har sparat dina veckopengar och småslantar här i grisen i bokhyllan <här> Och så en gång i året så blir det så här spännande där du får öppna den Spännande? Mm. <här> ja, jag har pappas hammare här Ska mm. du komma hit då och slå hål på den? Mm. Ja, du måste slå lite hårdare. Nej, hur du måste slå hårdare får jag, den där hamman. Det ju mycket pengar. pengar. Tänk det. Ja. Jag ska köpa Pokémon. Ja, Pokémon. Men hör du, vännen? Då mamma har räknat lite här imorse innan du vaknar. Mm. Och Då har du haft alldeles för låg skatteprocent igår. Vi satte ju den på 13,5 procent för pappa är ju från Grankulla. Mm. Men vill du, du har tjänat så mycket att ditt procenttal måste nog höjas nu till 28? Ja. Vi ska se här nu då. Ehm, så här mycket drar vi bort. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, och så minns du ju att vi kom överens när vi skaffar Wovven. Att, att du ska hjälpa till med maten till honom. Mm. Och jag har nu kvittorna här. Vi ska se. Ehm, jag har ringat in, du ser ju. Ja. Och om du då betalar hälften eh, så drar vi bort... Eh, så här mycket Pengar <laughs> ja, Du ser att det kostar att ha djur ja. Men du tycker ju om Ja. Men så, så vet du Att pappa köpt ju en ny bil Brum <laughs> brum <ja. laughs> Och då vet du att, att Då får du sitta på till dagis på morgonen mm. Men om du då skulle betala Lite av bensin tänkte vi Och nu vet jag inte Men eh, fem, tio fem, Femton, tjugo, Hör det räcker inte det här. Det är för lite, vännen. Oj då. Inga pengar. Ja, nej, men jag och pappa diskuterar att om du nu betalar den här delen nu och sen kan vi ändå göra så att vi drar det av veckopengen, det som blir över. Ja. Så du får ingen veckopeng då till hösten 2009. Ja. Eller så säljer vi voven för att täcka det som blir över här. Och du får riktigt välja själv. Ja, men då får pappa till stan och sälja Vovn då. Så då är det utan skulder genast. Och det är ju könt. Ja, ja. Men nu, nu måste mamma fara så hon hinner titta husbotti innan de öppnar. Du kan ju titta på Lejonkungen så länge. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och <gör> ja, ni hör ju att det låter läskigt och konstigt här Men det är för att vi just nu befinner oss inne i spökhuset på ett nöjesfält Jo, jag och Ted är på Tivoli idag och vi hade tänkt ha kul Men det är en liten fet äcklig pojke som heter Jupiter Som har jävlat med oss hela dagen Och vi, vi fick som nog av det nu Jo, så nu ska vi hämnas Vi följde efter Jupiter och hans mamma Och hon blev kvar på ett kafé just Medan Jupiter skulle gå ensam till spökhuset Jo, för att han moka var en stor pojke nej, nej, nej. Jo, så nu har vi gömt oss här och väntat på att Kai, nu kommer han jo. Spöken Rokodon i spöken Jupiter! Ted! Nu! Håll i honom! Äh, Inne honom i vägen! <skratt> no, ja, nu har vi honom! Ted, vi fick honom! Han är i bäggen. Hur känns det <skratt> nu då, Jupiter? Fångade i en bägge. Ted, här är hans vattenpistol! Han tappade! <skratt> ja, du är inte så nu, Jupiter, utan din vattenpistol! Spruta <skratt> på bäggen, Karl! Han blev <blir> test. <skratt> Jupiter, <går> nu lever du väl. Öppna baggen, Kai. Han <skratt> <Jag> lever nog. nu. vad är nu då följande steg i planen? Vi skulle ju fånga honom i baggen. Ja, men sen efter det har vi gjort nu. Kai, det var ju du som sa att du <skratt> hade en plan. Jag hade det här med baggen, men vad ska vi göra nu efteråt? <skratt> jag trodde jag att du visste att vi skulle ta... <skratt> Hey, det här är barnarov hey, Vi kan hamna i finkan för det här Okej okay, <coughs> Men om vi släpper honom fri <coughs> Jupiter uh, Nu ska du lyssna Jag hoppas att du har lärt dig att man får inte jävlas med folk Och speciellt inte med oss Och vi släpper dig fri nu på ett villkor Att du inte berättar om det här för din mamma Ja Jupiter förstår du Att vi släpper dig fri om du inte skvallrar mm. Okej okay. okay. mm. Vi öppnar baggen ja. Men det var ju precis så sådär som det inte skulle gå Jupiter, dumma pojke Ted, vad ska vi göra? Vi kan, vi kan, vi, vi måste Nu vet jag, Kai Hej, hur många frimärken ska vi ha för att skicka Den här till Abu Dhabi? Mm, 630, varsågod eh, Tack <hör> Inte det väl att ni har kidnappat ett barn och vill skicka det? Nej, vadå? Post -t -t <laughs> <laughs> Jupiter! manga